פרק י' שאלו מאדוני מטר בעת מלקוש, אדוני עושה חזיזים ומטר גשם ייתן להם, לאיש עשב בשדה. כי הפטרפים דיברו אבן, והקוסמים חזו שקר, וחלומות השווא ידברו הבל ינחמון. על כן נשאו כמו צאן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 כי אני אדוני אלוהיהם ואענם. והיו כגיבור אפרים, ושמח ליבם כמו יין, וביניהם יראו ושמחו, יגל ליבם באדוני. אשריקה להם, ואקבצם כפדקים, ורבו כמו רבו, ואזרעם בעמים, ובמרחקים יזכרוני.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 וגיברתים בה' ובשמו יתהלכו נאום ה'.